Володько лише старанно, зо всіх боків його оглянув і досить налюбувався. Чоботи має добрі, халяви блискучі, аж мінить. Він йому подобався. Їдуть біля казарм, Володько весь там. Бачить багато москалів, ходять, марширують, такі гарні, такі виструнчені. Володько зовсім не мав би нічого проти й самому бути таким москалем. Батько дещо пояснює, тикає в той бік батогом. «Он, бачиш, старший, то офіцер, він командує. А там он причандалля всякі, стіна висока, рів, драбини. Москалі мусять на то лізти, перескакувати, дряпатись. Котрий не потрапить, дістане одразу. Все то для війни». «Хм...» Володько дивується. «Йому не зрозуміло, навіщо все то для війни». Він бачив війну на малюнках. Там б'ють, рубають, стріляють, але... І він міркує і одразу пригадує. А то ж на війні беруть фортеці, ідуть на штурм. Ага, він уже розуміє. Місто. Скільки тут привабливого і цікавого. Як тут, мабуть, приємно ходити по тих рівних доріжках. А які тут хати, які он балкони, які вікна, які двері... І скрізь якісь образки, папери, скрізь щось написано. Володько намагається все то прочитати. Штатський і воєнний, портной і цемерман. Салон дамських мод «Роза Шапіро». Ресторан «Київ». Заєжий двор Цукер. Як тут гамірно, скільки грюкото, як усі голосно говорять. Підводи їдуть одна за одною по волі, іноді зупиняються. До них підходять жиди і щось торгують. От і до Матвіївого воза підходить стара жидівка у хустині з великою темною плямою на тімені. Ніс у неї подібний на кривульку. Губи розтяжні, широкі, у кутках заслинені. Голос скрипучий. «Хазяїн», – гукає вона, – «що маєте продати?» «Яйця», – байдуже, не дивлячись на неї, кидає Матвій і їде далі. «Ну, стійте, но!» «По чому хочете? Покажіть!» – цупотить вона за возом, вчепившись сухою рукою за полудрабок. Голодько розглядає її, але Матвій не звертає на неї найменшої уваги. а байдуже кидає він. «Усе одно не купиш? Це ніби обурює жидівку. Ну чому не купиш? Що значить не купиш? Бо дай мені стільки літ жити, скільки я вже купила, щоб я мала стільки грошей, скільки я вже купила яєць. Стійте, по чому хочете?» «Ну, чого ви, хазяї, так поспішаєте? Хай мені руки відлетять, якщо ви там далі продасте краще!» «По дві копійки доси», – перебиває Матвій її Лемент, не зупиняючи коней. «Ой, вей мені, по дві копійки! Ви жартуєте зі старою жидівкою! Я вже не молода! Жартувати чому б ні, але жартую з дівчатами, молодицями!» Ну то йди собі до чортової матері, рішуче висловлюється Матвій. З тебе видно купець, як з моєї жінки попадя. Хоч, щоб сперезав тебе батюгою. Ну, хазяй, чого ви такі? Станьте. Хай мене Бог скарає, коли вам хтось дасть по дві копійки. Де видно, щоб у цю пору хтось платив за яйця дві копійки? Ненькі дві копійки гріш. Дві копійки на дорозі не валяються. Берете за дві три гроші. Не морочи мені рухлю. І тут Матвій додає негарне слово. Він і говорити не хоче. Їде далі. Але ж дівка вже помітила і півня. Це змусило її ще сильніше залементувати. Вона ще міцніше вчепилася за полудробок. Жовта, ніби копчений оселедець. Рука вже лізе до коша, розгортає полову, пробує яйця, мацає півня. Матвій їде далі, оглядається, обіцяє сперезати її батюгою через зауш. Посилає її до ста чортів, до чортової матері, але то мало йому помагає. Житівка вже не відстає, щось трохи набавляє. Встигла вже переклясти себе, свої руки, свої ноги, своїх дітей, свою рідню, якщо вона заробить на тому хоча гріш. Вона купує на страту, зовсім на страту. Вона дає йому нечувану ціну. От хай її грім заб'є, якщо це не так. Матвій від це набридає, він щось спускає, він готовий віддати їй це за три гроші. А тепер, як вона не хоче, хай йде собі, бо їй Богу, він уже не жартує.